«Ти не повіриш, старий, але я до неї, можна сказати, прив'язався. Коли я її знімаю, наприклад, щоб піти до клубу, то почуваюся просто голим. І в очах роботима я виграв завдяки Бороді. Він думає, що я більшовик і ховаюся від поліції. Ти, Берті, справді маєш познайомитися зі старим роботимом. Послухай, у тебе на сьогодні є якісь плани?» «Здається, ні. А що?» «Чудово. Тоді ми всі завітаємо до тебе на чай. Я обіцяв відвести свою ораву до народної кав'ярні після мітингу. Але тепер зможу заощадити. А повір, друже, у моєму становищі зараз, якщо не заощадиш, не проживеш». «Мій дядько розповів тобі, що він одружився». «Так. Каже, у вас з ним прохолодні стосунки». «Прохолодні?» Та я на нулі. З того часу, як дядько одружився, він буквально розкидається грошима і витрачає їх невідомо на що, а економить на мені. Думаю, купівля звання пера обійшлася старому дурню в чималу суму. Мені казали, зараз навіть на боронецтво треба викласти купу грошей. А він же ще й завів скакових коней. До речі, можеш сміливо ставити останній шилінг на морський бриз на гудуцьких перегонах. Виграш сто відсотків. Я так і збираюся. Тут не може бути промаху. Розраховую виграти достатньо грошей, щоб одружитися з Шарлотою. Ти ж поїдеш на Гудвуд? А вже ж. Ми теж. Збираємося провести мітинг прямо на іпподромі. Послухай, навіщо так ризикувати? Твій дядько, напевно, буде в Гудвуді. А раптом він тебе впізнає. Він же просто оскаже «ні», якщо дізнається, що ти той нахаба, який ганьбив його в парку. З чого б це він мене впізнав? Ну, подумай сам, жалюгідний паразит, який живе за рахунок червоних кров'яних тілець трудового народу. Якщо він учора мене не впізнав, то чому він має впізнати мене в Гудвуді? Що ж, дякую за люб'язне запрошення, старий. Ми його з радістю приймаємо. Як-то кажуть «дай, і тобі воздасться». До речі, тебе, може, ввело ману слово «чай». Не думай, що ти відбудешся тоненькими скибочками хліба з маслом. Ми, діти революції, і відсутністю апетиту не страждаємо. Нам подавай яєчню, млинці, шинку, джем, кекси і сардини. Ми будемо у тебе рівно о п'ятій. Але стривай, я не впевнений, що певний впевнений «Як ти не розумієш, дурна твоя голова, що тобі не стане в пригоді, коли гряне революція? Якщо на Пікаділі ти натрапиш на старого роботема з окровавленим ножем у кожній руці, ти зможеш йому нагадати, що колись частував його сардинами. Нас буде четверо – Шарлота, я, старий роботим і товариш Бат. Боюся, від нього відкараскатися не вдасться». «Який ще добіса, товариш Бат!» «Ти помітив учора того хлопця зліва від мене? Такий плюгавий тип, схожий на сушену тріску на останній стадії туберкульозу. Це і є бат. Мій суперник, чорт би його забрав. Він, здається, заручений з Чорлотою. До мого приходу виконував роль казкового принца. У нього голос, як у пароплавної сирени. Старий роботам про нього дуже високої думки». Але я не я буду, якщо не обійду цього бата на повороті і не залишу його з носом. Хоч голос у нього потужний, йому бракує виразності. Свого часу я був стерновим на Оксфордській вісімці і у плані виразів дам фору будь-кому. Гаразд, мені вже час. До речі, ти не знаєш, де можна роздобути 50 фунтів? Може спробувати заробити? Заробити? Здивовано запитав Бінго. «Я? Ні, треба придумати щось краще. Мені конче необхідно поставити 50 монет на морський бриз. Ну, до завтра. Будь здоровий, старий, і не забудь про млинці». «Я не знаю, чому, але ще зі шкільних років, з першого дня нашого знайомства, я постійно відчуваю відповідальність за Бінго. Адже він мені, слава Богу, не син, не брат і навіть недалекий родич». У мене немає перед ним жодних зобов'язань, і все ж ось уже багато років я опікуюсь ним, як курка своїми курчатами. І той справа, рятую його з неприємностей, мабуть, справа благородстві моєї натури.